Nies in Afrikaans Goeiemiddag en hartelik welkom by Isaika Nies Radio My naam is Corrie met vandagse Nies om 1 Betogers het die eetsal by die universiteit oopgebreek en krij koos Die polies Pistorius familie sê, hy is ook nie ingelig oor Oscar Pistorius sy vrylating op haar uit die kogosie Mampuro gevangenis gestrand nie. Die familie sy woordvoerder Annelies Buggies het die media buiten Pistorius sy oom Arnoldse Waahuis in Waterkloof Pretoria toegespreek. Pistorius is onder korrektieve toestig vrygelaat nadat hy bijkans een jaar van sy vijf jaar vonnis uitgedien het vir die dood van sy vriendin Riva Steenkamp die eilige droogte in 5 van die landse provinsies bly naipunt, met waterverbruik wat die hoogte inskiet. Die woordvoeder van die departement van water en sanitasie Sputnik Ratau sê die provinsies wat die ergste geraak word is KwaZulu-Natal, Limpopo en Noordwest, die Vrijstaat en die Noordkaap. Ratau het een beroep op die publiek gedoen om waters paarsamig te gebruik. Hy sê die buitengewone hoortemperaturen werkt die water tekort aan. Studenten het geëis by die universiteit van Wits dat skoonmakers en werkers die persie verlaat. Die werkers sluit veiligheidswachte en skoonmakers in. Die studenten eis dat die universiteit die gebruik van privaatsmaatskapie op die campus moet staak. Klas is weer opgescoord en die universiteit het al of bevelgekra by betogers te verbied om gewone bedrijfighede op die campus te ontwricht. Betogene studenten by die onderwijsfakulteit tyken werkers. Hy het na die niebetogene studenten as kakkerlakke verwijs. Die betogers weier om met die journalist te praat en het die media toegang toe die campus geweier. Klasse by die Universiteit van Kaapstad is opgescoord weens voor slepende protes optrede oor die voorgestelde verhooging van studenten fooie. Studenten het ook al die ingang in die verskline campus versperd. Een massavergadering is bele om die eiste te bespreek. Dit volgt daarna dat nog studenten in hechtenis geneem is wat een van die ingange na die campus versperr het. Die massavergadering vindt om edens tyd by die Jameson Jamesonplein plaas. Die bestuur van die universiteit Stel in Bos het studentese versoek om een vergadering van die hand gewys. Dit volg nadat die waarnemde visie rektor vir gemeenskap, en transformatie Nico Koopman in memorandum met griewe van die studenten ontvangst geneem het. Die studenten het onder meer is gekant teen een verhooging in die studiegeld vanaf 11,5%. Hulle sê, hulle is nie geïntimideerd ge dier die interdik wat die universiteit gekry het wat hulle verhoed om op die campus te betoog geneem. Betoogende studenten van die Universiteit van Kaapstad beweeg nou na verskede koosjes op die campus om werkers wat uitgecontrakteer is te dwing om hulle poste te verlaat. Een kleine groepie studenten betoog by die administratiegebouw van die Universiteit van die Stalingbos en eis dat die gebouw na Winnie Mandela hernoem het woord. Intisens hier die, die baljuw van die hof, een interdik wat die universiteit Tien die betoogende studenten bekom het veroogend aan die studenten beteken. Buitenlandse burgers het uit Marikoum nabij Lebokwamgo in Limpopo gevlug na ‘n vlag aanvalle. Een Manong woordvoerder Manon sê sommige plaaslike inwoners het na bewering buitenlanders aangeval en hulle daarvan beskuldig dat hulle oor die nawek misdaad gepreeg het. Meeste van die buitenlanders is van Simba Pui. Sheila sê die politie het geen bewijse van die misdaad waarvan die buitenlanders beskuldig word nie. Hy sê die situasie is vir oog kalm. Die verdacht wat na bewering vroer vir jaar een uh, SABC in Niespan Milpark in Johannesburg beroof het verskyn vandag in die Johannesburgse streekshof. Die Niespan is beroof terwyl hy daar bezig was om te berig oor die Zambi'se president Edgar Longo sy besoek aan die hospitaal. Die rovers het cellfone en een skoterekenaar gesteel, maar dit is intussen weer teruggekry. Die rooftocht het plaasvind net voor die spanne op begin uitsaai, en die voorval is opgeneem. Beeldmateriaal van die voorval het oor die internet versprei en daar is al bijna 3 miljoen keer na die video gekyk. Rek P. die springbok is gereed vir die titanische wereldhalvekeraalveindstrijd ten die oldbloks wat op tweekenaam op hulle wacht. Die springbok vreel J.B. Peterson sê, dit sal waarschijnlijk die grootste toetswetstruit van sy hele loobaan wees, waar hy die gevaarman Julian Saveva sal met ophou. Savea is die voorste driedrukker van in die toernooi, met 83 langs lang sy naam. Hy die afroepen nawek onder meer een driekens die in Frankrijk behaal en hulle tot een sege van 62-13 gehaap. Peterson en Savea het nog niet een keer op internationale vlak te mekaar gespeel. Dit is die eindig van vanmiddagse Niespolitie, een paar handelsflitse voor ons bij vandagse temperatuur kom. Soek jy na een daksel vir jou boekie?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 sal die hoeveelheid belangstelling wat jy ontvang dramatisch vermeder. Probeer ons gewulde tweerichting pasmaatstelsel en sien wie by jou pas. Of probeer ons baie soek opties om te sien wat er ene die beste vir jou werk. Teken gereeld an, wees proactief en neem die eerste tree'e dier lede waarvan jy jou te kontak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 die bouwabab traditionele meseskou. Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safari kwekerij weg Pretoria. Bel etien by 074 538 4508 of hantie by 082 782 2671 Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november Die bouwabab traditionele meseskou by die safarikwekerij Linhoedweg Pretoria Mees, het jou weer met die melkmaschine gespeeld? Nee man, die kracht is af Nee man, soek jou op jou cellfoon Nee man, hier die verdonde was dit ding wat jy kan omstaat maak en dit is USL Services South Africa so jy die ouwens met zero downtime die beste deals 24 en 8 uur ek sê jy is die belangstellend DJ radiostasie eie radiostatie die kracht kan maar afgaan luk sy nie, alles is veilig die, die, die, die stad af en ek is van die, hoe kan ek sê die plaas af maar nou my die is, Dat doen, nou oor ek maar hier nie door ek het een bokkie, net so twee straten af, en ek sê jou, ek gaan nie dat hier nie door nou, oor ek op die dier turn, kryf jou WSL services ek gaan jou eindel As voor is die gratis advertensie of aankondiging op www.v.co.za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 Dit is tyd vir volks ekonomiese bemachtiging so dat ons ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eie vernuf koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eiwe voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SHK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keiger gerust by www.v.co.za Weerman, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit er een reen of zonskijn vandag? Die temperatuur vir die hoofd sê in Trani Land, soos dier die Stifrikaanse Weerbureau. Warmbad, mooi weer, met een minimum van 27 en een maximum van 38. Naalspreid, bebolk met een minimum van 14 en een maximum van 30. Pretoria, mooi weer, met een minimum van 18 en een maximum van 32. Johannesburg, gedeeltelik bevolk, met een minimum van 16 en een maximum van 30. Vereniging, mooi weer, met een minimum van 18 en een maximum van 32. Bloemfontein, gedeeltelik bevolk, met een minimum van 19 en een maximum van 31. Durban, Moi weerledie met u measurements van 19 en u haksimem van 29 Ristenburg Moi weerledie met minimum van 17 en u haksimem van 32 Ooslanden Moi weerledie met u minimum van 21 en u haksimem van 32 Kaapstad Moi weerledie met u minimum van 17 en u haksimem van 28 Eppington Moi weerledie met u minimum van 20 en een maximum van 37. Sutherland, gedeeltelik bewolk met een minimum van 11 en een maximum van 26. Port Elizabeth mooi weer met een minimum van 20 en een maximum van 30. Dit is die einde van die Nies en weer soos om 1. Indien jy program wil aanbied op SHK Nies Radio, kon ek ons geris. Ons e-post adres Nies by Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.4.co.za. Plaas jou adverdienzie gratis daar. Ons het tins nies so en weerberichte weeks 7 uur en 1 uur in die middel. Ons akteereprogram met myself het geskyf na 7 uur weeks aande. So groet ek Corrie met die 1 uur nies tot vanavond om 7 een lekker middag verder en ek spiel uit met Hainu ze Ja Ja die Katja Ja Ja die Katja die Atja hat ka in blut Feuer in herzen und die Augen vol glut Ja Ja die Katja die Atja nur eines im Sinn sie schaute dich nur an und du wist hin Die Zigeuner nacht die Herdenfeuer brennen Und der Tokajer süß und schön die runde macht Wenn die Zigeuner nur noch einen Namen nennen Dann kommt die Katja, die immer singt und lacht De Feuer, süß und wild wie dieses Leben. Sie lacht mich an und reicht mir ihre Hand. Voll und Wehmut sind die Stunden, die wir heute erleben. Ich bin verloren, das hat sie längst erkannt. Ja ja Katja, die hat ja Wodka im Blut, Feuer im Herzen und die Augen voll Blut. Ja, ja, die Katja, die hat ja nur eines im Sinn, sie schaut dich nur an und du bist hin Dann kommt der Morgen und sie liegt in meinen Armen so manches Glas und mein Kopf ist schwer doch Katja, dieser kleine Teufel, kennt kein Erbarmen tanzen, lachen, lieben küssen und ein bisschen mehr ja, ja, die Katja die hat ja Wodka im Blut Feuer im Herzen und die Augen voll Blut